طول المعامل وأقيده ونبذت المعامل كل بحالة ذلك من تأولات المؤمنين من تأول المحارفين ومنون الغالين سمكا منابكا فيحيا أو جهنيا أو خالجيا أو أفزنيا أو مرجئا أو لفذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل برب الله جل شانه اذن سم الصلاوات والسلام postcss الله وقصنيك محمدا صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى فموتيون وذول نستعلاما ساتوماچيني مديلا بلوغ المراام حافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله عليه اا و فيشном предаванию smo pociel da govorimo o Uh, da kažemo občanto i nabrojali ukratko stvari koje je abdest. Jako se sjećate, kazali smo tu da u šafijskom izjemu, odnosno kod imama šafija rahmatullahi aleyhi, da doticanje žene kvarja abdest. Znači šta? Znači kod imama šafije, znači samo doticanje žene, je da čovjek dotakne ženu, znači bilo sa strasti, bilo bez strasti,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 Znači sa kojom je zabranjeno da stupi u brak. Kao što, na primer, da da takne majku, da takne sestru, da takne tetku. Znači satim se, satim se, ne gobi Dobro. Znači, ovo je ukratko. Istog razloga je ovdje Hafze ibn Hajjar, rahmatullahi aleyhi, a to smo više pute u kazal. Znači, da je Hafze ibn Hajjar, biošafiz kog mezheba, spomenu hadise koji govore o ovoj tematsi. pod od hadise koje spomenu, jeste da je kazal an Aishata radiyallahu ta'ala anha, أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضّه كجبرنسي سدائشة رضي الله تعالى عنها دالله قسني صلى الله عليه وسلم بلوبه نكو اتسويه جينا عزتي مدى إذا شعو يبا فيو نماز آنية سابدستيو وكاجه ابن حجر خرجه أحمد وضعي هديس سبيلجه أحمد وضعفه البخاريو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 a zatim da je izašao i obavio namaz, a da se nije, a da se nije abdestio. Hafzir ibn Hađar je također ukazao da je ovaj hadis daif. nači odnosno, ne da je daif, oprostite, nego da je Imam Bukhari za ovaj hadis kazao da je daif. Nači postoji među učenjacima, posebno među prvim uh, u prvoj generaciji muhadisa, oni koji su smatrali da ovaj hadis slab setakom na primjer navodi od najvećeg broja ni među ima je Ali ibn al-Madini daru khudni tako dali da je ovaj hadis lab majutin ono što se prenosi od velikog broja muhaddisa kao što na primjer ibn Abdelbar, Barr ibn Kasir ibn Turkmani Zaili i savremeni Sheikh Ahmed Shaker Albani takoj Sheikh ibn Baz rahmetullahi alayhi drugi znači ovaj hadis ovaj hadisu cianali ovaj hadisu ocianali ocianali ovaj hadis vjerodostojno darano postoje drugi hadisi koji ukazuju na Koje ćemo, koje ćemo spomenuti. E, kada u pitanju doticanje žene, da li ta stvar kvari abdest ili ne? Znači, postoje kod islamskog učenjaka imamo nekoliko nekoliko mišljenja. Znali neko, koliko imamo mišljenja? Koliko postoje mišljenja kada u pitanju doticanje doticanje žene? Kod islamskog učenjaka postoje tri mišljenja po ovom pitanju. Prvo mišljenje jeste, znači koje kaže... Da doticanje anje žene nekvari abdest. Da dotice anje žene šta? Nekvari abdest. Bilo kako bilo. Da znači, će bilo da se desi da čovjek dotakne ženu uh, sa strasti ili da dotakne ženu bez strasti, znači to nekvari, to neka nekvari abdest. I ovo je mišljenje, ovo je mišljenje Abu Hanife, to jest Hanafi iz kog mezheba. Znači mišljenje Abu Hanife, i mišljenje Hanafi iz kog mezheba, i ovo je također jedan rivajet od imama, jedan rivayet od imama Ahmada. Jovo mišljenje se prenosi od velikog broja prenosi od so velikog broja salafa kao što se so preno, prenosio Daliya radiyallahu tala anhu ibn Abba, Sa'ata, Atavu, Sa'hasana, Masruqa i drugi, znači da doticanje žene umčeni to nekvarja. Svovo mišljenio, da bro, šehhu lissam ibn tajmije. Znači, ovo mišljenio takođerio, da bro, šehhu lissam ibn Taymiyyah. Znači oni kažu, doticanje žene je bilo kako osim ukoliko se desi da izađe nešto. Tako da mroj čunjaka kažu, onda u tom slučaju nekvarja. Šta se misli da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 يسه قرآنسك آية يسه قرآنسك آية دي وزيشاني الله تبارك وتعالى غوري تسواري ما كوي قفاري عبدست كاجه أو لا مستم النساء كاجه إلي دوتقنية جنة نانچه پوستو يدرگي كرأت كي كاجه أو لا مستم النساء إلي ست دو ديرن لجنة نانچه بوي كرأت حمزة كيساية خلفة كوشتكاج شاطبي ولا مست مستمقصر تحتها وبها بها شفا Znači šefa oznaka za Hamzog Kisa i takođe se nima khalaf. Znači trojica od karija, od esterce, esterce karija. Dobro, što znači lamesa i lamesa? Znači lamesa i lamesa znači dotaknuti. Znači šta? Dotaknuti. Lames do Dota je doticaj. Lamesahu ili lamestuhu. Dotakao sam da. Međutim, prenosio s od velikog broja salafa, da se ovde izraz evo lamestu odnosi na al-đima, da se odnosi na polni odnos. I kaže ovo se odnosi na što? Na polni odnos gdje poslije toga treba čovjek da se okupa. I kaže ovo majetu je sadržano i stvari koje kvare abdest i stvari poslije koje je čovjek obavezan da se ša, znači stvari poslije koje je čovjek obavezan da, da se okupa. Međutim, i ovo mišljenje da je ovdje doticaj da se odnosi na polni odnos se prenosi od delokog broja salaf. Znači prenosi se od više ashaba da se ovde. na la mestum ili la mestum da označava al jima'a. Izmeđe ostalo se preno se od ibn Abbas radiyallahu ta'ala od ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. I imam šafia i oni, koji ga slede, kažu osnova je kod rječi al-haqiqa. Znači njihovo, da kažemo stvarno, njihovo stvarno značenje. To jeste, znači, ako se kaže dotakne, dotakne, znači osnovi se odnosi na to. Međutim, znači, drugi učenjaci kažu da ovu stvar je međaz da ova stvar ukazuje, znači da se pod njoj misli našto, znači na što se naziva međaz, da u stvari ukazuje našto, da ukazuje na polni odnos. I ovo je mišljenje imame šafi. Treće mišljenje, da kažemo koja je sredina između ova dva mišljenja, jeste mišljenje koje je mišljenje Hanbelijskog mezeba. A to je oni koji su napravili razliku između doticanja sa strasti i doticanja bez strasti. Pa kažu koliko čovjek dotakne ženom i strasti prema njoj, kažu u tom slučaju, se pokvario abdest, međutim, ukoliko je dotaknije bez trasti, onda šta? Onda se nije pokvario, pokvario njegov abdest. Dobro, zadržat se samo još malo, znači da pogledamo i vidimo. A to je da smo kazali da je ispravljeno mišljenje da doticanje žene ne kvari abdest. Znači ono prvo što je mišljenje hanefija. Dobro, od dokaza koji ka, ka, kazuje na ovo jeste hadisa iše radijallahu ta'ala anha koja je za bilje živan Bukhari muslim u svojim sahijihima و اي عائشة رضي الله عنها ك جاءت قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا في قبلته ك جاءت سن ك جاء سباولا عليه الصلاه والسلام اك جاءي ميه نوجي سوبيله وправку кибле управсу njegove kible to jest ja sam كاية إيش فإذا سجدني غمزني فكاية كدابي يتجنوا سجدوا كاية عند بمى دوتاكاو كاية كدابي يتجنوا سجدوا عند بما دوتاكاو فقابطوا رجلي فبيا كاية بوكلا سوي نوغو فإذا قام بسطها أكاية كدابي يستونا كيام يابي يا نوغو شتى يابي سوي نوغو بروجلا ناكي وكازو يناشتو نبوشي بسانيك عليه الصلاة والسلام دو كيبيو نمازو Namo se znao da se tišta. Vać je da dotakne, da dotak su i žen. Da znači da dotakne, da dotakne, dotakne, dotakne išradi Allahu taala taala anha. Yunda ka iša radi Allah taala anha wal buyut yawma idzin leisa fiha misabih. Kaže ja ukchama tada nije bilo svijeća. To jest ljudi znači, znači nisu imali svijeće ili znači kada bi zaspali gasili bi svijeće ne bi ostalo ništa da bi ni ostalo ništa Majutim, u pa. Međutim, znači osvarna koji kaže ovaj hadis Allah sallahu alayhi ve Naći da ovde, znači vidimo skromnost Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači i pogledajte kolika je bila bi kuća ila, kažemo, poslanih, i laka je jedna od soba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Juvar znači da kažemo često čovjek treba na sebe napomeni na uvar. Znači da Allahov poslanik alayhi salatu ve selam, znači bi Allahov poslanik bio odabranu Allahovo stvarenje, znači najodabranije, najdraže uzvišenom Allahu tebarihu ta'ala, međutim da je njegova kuća ili soba gdje je živio, što je radi Allah ta'ala anha, bila tako mala da kada bi htio da klanja, ako bi se desilo da ona leži da spava, da ne bimo imao prostora, šta? Da ne bimo imao prostora, znači da klanja, a da je ne dotakne. Da ne bimo imao prostora da klanja, a da je ne dotakne. I zato zamislite, znači pogledajte kakve su danas naše kuće,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 Idje živi i da je zahvaljivanje Allahu tabarik vata'ala natim tim blagodatima od zahvaljivanja Allahu tabarik vata'ala na na blagodatima, na blagodatima koje nam je uzvišeni Allah tabarik vata'ala, koje nam je uzvišeni Allah tabarik vata'ala podario. Dobro, e, ovdje ćemo samo rezimirati. E, islamski učinjaci govoreći o ispravnosti ovog mišljenja, znači oni koji kažu da ovo mišljenje ispravno, ovo mišljenje ispravnije, kažu da od stvari koji ukazuje na ispravnost ovog mišljenja jesu sledeće tri stvari.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 Naposto je jak argument. Pogotovo, znači, ako kažemo kuranski ajet, znači da se prenosi od velikog broja selefa da su ta izraza tumačili kako? Znači da su ga tumačili, znači, sa, znači e, e, sa al to jest sa polnim, polnim odnosom. I treća stvar, a što je na ne kinati vezana za drugu, jeste što je dotice aj žene, nakon da, e, da kažemo velika svakodnevnica. Znači na primjer da čovjek na primjer kada u kući sa svojom ženom ili da kažemo na primjer desi se čovjek kada izađe neka na primjer kad ide ulicama kad ide kuća ili da kažemo pošto na primjer kada je hadž znači da je to stvar znači ta stvar je svako i da je to nešto što kvari abdest znači sigurno mi došlo znači jasno u hadisu makazan znači došlo jasno hadis makazan da ta stvar šta znači da ta stvar kvari da ta stvar kvari Abdes. Tako da je, znači kao što sam rekao, znači ispravno znači, da doćanje žene nekvari Abdes. jedno bio sa strasti ili bilo bez, ili bilo bez strasti. Poslije ovoga je Hafzi ibn Hađar, rahmetullahi aleyhi, spomenuo dva hadisa, uh, u stvari ne, sledeći hadis koji je spomenuo ibn Hađar. Jeste hadis koji je vezan, tako da kažemo, za sumnju, za šek. Znači ukoliko se desi, a to je stvar koja se često dešava, Naprimer, da čovjek uzme abdest, pa sumnia il šta, izgubi abdest il ni, ilse, a to je manje, da čovjek sumnia u osnovi il uzu abdest, šta, znači u osnovi il uzu abdest il ni. Kada upeeta nova tematyka, to je se esakku fil hadith, znači sumnia, u gubljeni abdest, Hafiz bin Hajariya spomenu hadis, di kajča nabi Hurairata radi Allahi anhu, qal, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Kaja prerusi Ebu Hureyra djavlatil anhu kaja, da Allaho po sanih sallallahu alaihi wa sallam kazao, iza wajada ahadukum fi batnihi še'an faaškala alaihi, a kharadja minhu še'an la. Kaja, ako neko od vas osjeti nešto u somstama ako. Pa kaja, po mysli dalje nešto izašlo il nije. Šta se mysli jele izošlo nešto il nije? Nači vietar. Nači vietar pries vaga. Kaja, boži po sallallahu alaihi wa sallam, fa la jehrujan na masjid, Kaže neka na izlazi iz masjida Ljudrugu rivayetu laj insarif Neka se neokrači To jeste neknapušta namaz Hatta yismaha sawta A u yeġida riha Kaže se dok nečuje Nači šta zvuk Nači damu izrša u vjetar Il dok neoseti Oseti miris Kaže hafiz ibn hajar Ahradiju muslima Wa je haditha bilje je ima muslim Nači ozis vadiisu kaže šta Nači ako čo ku namazu Ili va namaza Pa pa su u mena je li iza, je izgubio to jest je li izašao vjetar ni izašao vjetar kaže božje poslanici sallallahu alaih, sanih, nek se ve ono sellenek dok sa dok ne čuje naći miris ili dok dok ne čuje znači dok ne čuje zvuk dobro al to je tako baš bukvalno je znači šta da se za čovjek ispusti vjetar 100% da se pusti vjetar međutim iniciju ču on miris. smiris može to jest može Znači, čovjek u tom slučaju, šta, čovjek u tom slučaju nisam izgubio des nisam čuo, tiho je bilo ili nije, kako se kaže, dovoljno bio miris, da ne kaže. Nač ne. I zato ulema kaže, kaže ulema ali kauniha el ghalib. Kaže ulema za to što se to često dešava. Znači, ovdje je namjera, ovdje namjera da čovjek bude siguran, da čovjek bude ubjeđen. Znači, napominjem, što znači, ukoliko bi se desilo,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 Ali yakin la yusalu bi Nači sumnja ne potiskuje ubeđenje. Ali yakin la yusalu bi Ili sumnja ne odlazi sa ubeđenjem. Jo vo, pa možemo da uvedemo pod liči, znači pogladaj ne samo kad je u pitanju gubljenje abdesta. Šta to znači? Znači imamo reku u i po pitanju te stvari imamo jekin i imamo sumnju. Brate, pa znači nemaš yakin, imaš sumnju.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 Nema abdest. U tom slučaju, nema abdest. Dobro. Ako se desi da čovjek ima abdest, pa sumlja ili zgubi abdest, šta kažemo za njega? Ima, ima abdest. I ovo se često odrešava. Znači da je čovjek, kaže muhamu džamiju, kaže ne znam jesam izgubi abdest ili nisam možda se ponovo abdest. Znači, ta njegova sumlja nije pokvarno abdest. Mada ima, znači ma mišljenje da znacima ukrad kaže, kod malikija mora ponovo desi abdest. Kod Malikija, načelo pravilo nevažno iz i za neke ibadete. Zato što što Malikija kaže, ono što ti je došlo da ga obaviš sa ubjeđenjem, moraš da ga obaviš sa ubeждением. Sada nam tumači to pravilo. Kod Malikija uglavnom da znate da ima oni koji kažu, koji kažu drugačije. Međutim, može ono se kažemo to je ispravno, Allah najbolje zna. Isto je tako na primjer desi čovjek ima ves ves autometskog govora. Čovjek usovi je pričinjava, nas, na primjer desi se da čovjek usovi reko ženi da je puštena da je razveden. Dakle znači, dođem bez sveste i mislim da je šta? Maći znači, razveo, razveo žen. Znači, šta ćemo? Međutim sigurno je da da je njegova žena šta? Njegova žena. Jelo red. Dakle znači, dođe čovjek i kaže: "Je sam li nisam? Ne jesam li nisam?" Šta ćemo mu reći? Ha? Ne. Nije znači, kažemo da nije. Ali znači, zato što je to šta? A znači, zato što je to, znači šubha. Zato što je to, znači šubha. Dobro. Ovo je s druge strane, itra časova ris hadis, usko vezano za ono što se zove vesvesa. I la kažem ovo je jedan od najboljih načina za rešenje vesvesa. Nač je šta je? Nač šta su vesvese? Nač vesvese su dođi čovek, je sam izgubio bliznisi, sam izgubio blese, sam izgubio bliznisi, sam izgubio blnes. Klanja namaze sankfanyo 30, ja sam klanjao 40, ja sam klanjao 20, ja sam klanjao klanja 10. Nač ne bi li ih posle prati vesvesa sa dobom Na čovjek se ne na bazirena sa. Čovjek dođe kaže joj, ne znam ili mi što izašlo na kolmokrenje ili nije što izašlo na kolmokrenje. Naci ti ga, gotovo, na uzmeš apsolutno znači, čestove, znači da nije izašlo. Ako si siguran da izašlo što druga strana, međutim je, da šta? Osma je da nije izašlo. Da nije izašlo. I zato najbli način, na znači, čovjek vo je jedan, jedna od stvarno primio dođe čovjek i ubijeg misle pričinjamo se, do zaput, vidi uso se, da se sigurno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 Da doticanje polnog organa ne kvari abdest. Kako da bude? Opet, bilo sa strasti, bilo bez strasti, da čovjek dotakne polni organ, to ne kvare abdest. Sa umišljenjem Hanefija. Evo mišljenja Buharija, mišljenja Hanife, mišljenja Hanifeskog, Hanifeskog miza. Pose i iz kog? Iz opet, načelnici koji kažu da doticanje polnog organa, da ga čovjek dotakne do, da to kvari abdest, to je mišljenje mama Šafi, to kod derivata od imama Ahmeda, kao što ćemo spomenuti. I treće mišljenje, oni koji kažu ako je sa strasti ili ako je strasti, ili je الستريكاب دي سي بوستلو دي سانيبول او اورغانا حجر كاجا عنطلق بن علي بن نوسيس الطالق بن علي الله تعالى عنه دارك قال رجل ده شويك رك او قال الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء كاجا سو طالق بن da je rekao čovjek dotakao sam svoj polni organ ili kaže čovjek dotakne svoj polni organ da li treba da se ponovo abdesti pa mi je Bože je poslani sallallahu alaihi wasallam rekao La, minka. treba li čovjek da se abdesti pa je Bože je poslani sallallahu alaihi wasallam rekao ne to je samo dio tebe pa mi šta ne to je samo dio tebe كاج ابن حاجر أخرجه الخمسة برنو سيغا بتارتسة كوس بتارتسة أحمد أحمد أبو داود أبو ماجه ترمزي نساي لأكتري ساقب قياتش سنينة إي ناك إمام أحمد شو غسل كاجه ابن حبان ابن حبان كاجه زوباي حديث دائرة دوسوان ابن المديني ابن المدينة عالي ابن المديني Znači, šeik imama Bukhari. Znači, jedan šeik, ovo poznati šeik imama Bukhari, Ali bin al-Medini, je rekao, hova ahsano min hadifi Bussara. Kaže, ovaj hadis je bolji ljepši od hadisa Bussara. Hadis Bussara je hadis koji će doći. U kojem do se kaže, men mese dhekarahu falijeta vabba. Ko dotakne polni organ, neka se abdesti. Znači, imamo sada ovdje dva hadisa, koji su na prvi pogled, šta? Suprotna. Imaju suprotnu načinu. Jedan se kaže, ne se ودوق ما ستكاجه ده سه شتا؟ ده سابلست. دوبر. علي بن المديني كاشو باي حديث پروي حديث كوي قدس بمنا حفز بن حجر وني بولي. ستزنع چي بولي ناچي ويرو دستيني. دوبر. او باي حديث زو باي حديث تاكو جر كاش امام ترميزي هادا الحديث احسن وشي روية في هادا الباب. او باي حديث يناي بولي شتو يهيهههههههههههههههههههههههههه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 دانك فاري دانك فاري عبدست سوبرت نوفمه امام سلديج حديث سلديج حديث حافظ بن حجم اتو ادا كاج عن بسره بنت صفان كاجه كاجه اد بسره ده بجي بسانيه صلى الله عليه وسلم كاذا ومن مسا ذكره فليت وضه كو دتكني سوى بولني أرغان نكاسي عبدستي اخرجه الخمسة او باي حديث سوزا بيليج لابترد كوه تو تيمام أحمد ثم ساقبلها تسولينا تسولينا بداوة دي ترمزي نسائي اي ابن ماجا وصحاها هو الترمزي وابن حبان اي كاجه اوها هديسي او تینيو ناچه ابن حبان وقال البخاري هو أسحو شيء في هذا الباب اي ما بخاريه كاجه اوها هديسي ناوها دوستي ني پو پيتاني او الحبان ناچه اشتا صده امامو اتقل قاعد سپرنا نسي حسني پربي هديس نزار اي تسل U kako se da su je tu? U bibliotece. U bibliotece? A u Ne znaš, uvežda kažer jes? Čovjek je tam, gdje svojim islma. Kažje pjesme, kažje stih varansko mizgu? Kažje, Amurru bid, bi diyari salma, wa uqabbelu zel jidari jidari. Vama hubu diyari šagafna qalbi, walakin hubu man sekena diyara. Kaj prolazim pored salmi nognista. Kaj je živla. Kaj je va uqabbiru dzel jidari jidari. E I kaj je ljubim zidori. Kaj je vama hubbu diari še gafna qalbi. Kaj je nije obu zjelo mu je srti sa ljubba pramatim. Zidoyma. Walakin na djara. Nego ljubba pramonu meko? Koe živio tu? To je ljubba. Znači čovike tamo diješta je svojim izlima. Dobro. Znači, od imamo prvo, hadis Talq bin Aliya. Hoči normalno imkiz brisa. Prvo imate hadis Talq bin Aliya. Znači, gde se kaje, da čovjek ne treba da sabda sti. Iz ovaj hadisi kazao Ali ibn al-Medini. Kaj Ali ibn al-Medini? Šieh imama Buhari, Da je najverodostojni hadisovom poglavu. Njegov učenik imam Bukhari kaje, da je najverodostojni hadisovom poglavu. Kaj je hadis? Ha? Hadis Bussre. Hadis Bussere bin Safvan. Znači, ovdje imamo šta? Znači, razila ženja. I zato pogledajte, znači, ovdje bitno da ukaženje na svar. Mi smo više puta o tom govorili. Znači, prvo, znači osnov je da čovjek nauči fikki i pređe fik ako ništa ibadete ili badat po nekom kratkom djelu. Gdje što je razila, ženje ne spomenu. I zato smo mi iz toga razloga komentara svali menheđu sali, sa ki ne završili sali, menheđu sali, sa ki to. cijeli. Znači spomni, I ti prvo što naučiš, znači šta kvara Abis, Abis kvari to, to, to. I to je obaveza za tebe. da kažem ti postupaš tako. Čovjek kad hoće da poveća svoje znanje, znači izuča ovakova djela gdje se sada spomnju razila ženja. Međutim, moram da vam kažem, znači da razumijete, znači čovjek da upadne bez da je prijetno, znači u čovjek stvari upadne odma, a hadis talg bin Ali, hadis busre, hadis ovaj Bukhari kaže, vaka Ali ibn il Medini kaže, vako, znači možete desiti da čovjek d Znači, ljudi kad te uđu uvjeru, da kaže izučavanje, kaka Buhari kaže vako, koji Buhari, Ali ibn Medini kaže vako, nan, znači, gledajte, postoje stvari u šaria, tu, znači, po pitanju koji je koncenzu, stvari koji su jasne. Međutim, postoje stvari, znači, gdje su učenjaci razišli. I to razilaženje, znači, može da bude rahmet. Može da bude rahmet. Znači, jedna od mudrosti razilaženje je, da čovjek ulaže trud i napor u izučavanju hadisa. Значи znači, pogledajte. Значи znači, sad oni či, učinjaci učinjalac su ulagali na, porizucavali, učjavali šta vjerodostojno. Jo vai hadis ili, načemu je hadis. A znači, što treba da vidi utome lepoto? U tom, tom razela je. Ne da kaže i oni samo se razišli. Ko što ljudi kažu, kažu šta god spomenu, učinjaci se razišli. A znači, što jedna druga, sad jedna druga bolja bolje zato što mi spominjemo ta razela je. A danas ljudi ne spominju što so učinjaci složile. Prijetko da nas da kažemo učinjaci tu složile ili lama se tu složila da spomenemo te tečke, Znači slaganje, pa da se spominju stvari, znači stvari razilaženja. E, Na primjer, kada je pogledalo ove stvari, kada je pogledalo abdest, znači oko većine stvari učinjanci je služili da kvari abdest. oko ogromne većine mogli bi nabrojati 50 stvari, učinjanci se služe da ne kvari abdest. Znači ostalo nekoliko stvari gdje se razišli, znači da li kvari ili ne kvari abdest. I sada čovjek tu ulaže napor i trud, i to njegov ulaganje truda i napora, i I ukazuje čak sa više na ljubav prema Allahovom poslaniku aleyhi salatu vesselam na ljuba prema vjeri prema Kur'anu prema sunnetu i tako dalje dobro znači sljedeći hadis koji je spomenuo jeste znači hadis busrare gdje se kaže da šta znači da kod otakne svoj polni organ da sabdestio o mišljenje imama šafija također poznato mjehu imama u mehu imama ahmeda e gledajte sada znači ovaj hadis od apostola rezil znači dva mišljenja su vam jasna i jasni su vam dokazi ovoga. Međutim, kako učenjaci, ovo je jedan izvanredan primjer, da vidite kako učenjaci postupaju, znači da vidite kako učenjaci postupaju kada dođu dva dokaza koja su na prvi pogled suprotna. Svi ovi učenjanci, mi kažemo, jedni kažu da je ovo ispravni ispravnije, drugi kažu da je ovo ispravnije, ovako, Šafija ovako, oni su imali jedan i drugi hadis ispred sebe. Može se desiti nekad u nekim stvarima, da nisu imali hadis kod sebe. U većini slučaja su imali hadise ispred sebe. Dobro. Kako su se odlučili, tako da kažemo, da odeberu jedan od ova hadisa, jedan od ova dva hadisa, ili na koji način su odebrali jedan od dva hadisa, ili su možda neki ipak... Spoili između dva hadisa. To se u šariatu, u suli i fiku, zove ta'arudul adille. Znači ova je da ćete odmah da naučite, znači jednu poglavlju koju je suče u suli i fiku. Znači zove se ta'arudul adille. Znači oprečnost dokaza. Šta kada se desi da imamo dva oprečna dokaza? U očini slučaja dva hadisa. Oba dva su hadisa, oba dva govore o jednoj temaci, međutim jedan govori, vako drugi govori. Drugi govore ovako. Učinjaci, kao što sam rekao, ovo nazivaju ta'arud al-adil, oprećnost ovog kaza. I ovdje postoje tri stvari ili tri tačke za rješenje, odnosno za dolazak do rezultata. Prva stvar, prva opcija kao rješenje koja je ponuđena, jeste nešto što se zove nesha, derogacija inače znate, znači, baš je derogacija, znači derogiranje propisa. Derogacija nije vezana za zakid, niti za vijeste, niti nego derogacija je propisa. Znači bio neki propisi bili teži, pa su derogirani ka lakšem, neki su bili lakši, pa su derogirani ka teže. Na primjer, svi znate šta? Znači alkohol kako je zabranjen kroz Kur'an, je l'odmand došla zabrana alkohola? Nije. Nego išlo postepeno. Pa je bilo, ne možete piti dok ste u namazu, kad hoćete da klanjate. Pa je posle toga došla potpuna, potpuna zabrata. Znači to se zove kako? Znači to se zove derogacija. Znači to je propis. I znači u vremenu objavljivanja Kur'ana bili su propisi koji su dolazili pa su posjeti. Opet zavamo. Propisi koji su dolazili pa su dokinuti. Znači bilo je tako, sada je ovako. Dobro. Prvo se pribjegava nečemu što je zove nesha derogacija. To jeste možemo li ustanoviti da jedan odovi hadisa derogira drugi. Možemo li dokazati to? Znači, poštoju činjanka koji su, znači, bili na stanovištu da je ovaj drugi hadis, hadis Musre, derogira u prvi hadis. Onaj ja ko želi da zabilježi, može zabilježiti da to je bilo da je mišljeni ibna, ibna Hibbana, imama Tabaranija, Ibna Arabija, Hazimi, Beyhaqija, Ibna Hazma, Znači koji su kanzali da je drugi hadis koji smo mi spomenuli da je derogirao, da je derogirao prvi. I spomenuli su tu, znači dokaze, znači da je Talak bin Ali, znači da je taj, da on bio med jumlađim ashabima koji su učestvali u gradni mesjida Allahovog posanika sallallahu alaihi wasallam i tako dalje, tako dalje. Međutim, one je dokaze koji su navili ne ukazuju jasno da jedan hadis derogirao drugi.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 A mi često kažem ovo je mišljenje odabrano. Načino normal kako spominju ovo mišljenje to je tarajih. Odabrano na drugim mišljenje. Načemu imamo mišljenje to, imamo ovo, mi kažemo ovo je odabrano. Načili dostavljama kaže za prepozn oso ovo je bliže mišljenje. Načer boji se da kaže ovo je odabrano. Ovo je raje zašto? Zato što to nije mala stvar. Načili da kažeš ovo je odabrano, znači u šerijatu je to znači tako a nije nije drugačije. Dobro. Znači, bilo učenjaka koji su kazali, koji su dali prednost jednom od, od hadisa na drugim. Pa je tako, na primjer, Ali ibn al-Medini od muhadisa dao prednost. U čemu? Hadisu talq bin alija. I rekao da je taj hadis šta? Znači bolji, vjerodostajni. Imam Bukhari je to rekao za hadis, za hadis busre. Pa sonda spominjali dokaze. Do pa su kazali da hadis busre, da ima šawahid, znači da postoji drugi hadisi,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 Naci da odaberu. Naci da uzmu za jedan, znači jedan mora prihvat, drugi mora drugi mora odbaciti. Naci to je jedan od ova tri načina. I treći način, treća opcija koja se nudi u takozvanom taarudul edille yest al-jam' baina al Da čovjek sbere između dva dokaza. Da između, da pokuša da napre ispoi između dvije hadisa da napraviti spoj između ovih hadisa. I zato dosta kaže, ukaziva, ispominje. Kažu, da možeš da spojiš dva dokaza, na je odbacivati jedan. Ili spajanje dva dokaza je preče od odbacivanja jednoga prihvatanje drugog. Jel vred? jele razumijete ovo? Znači, kažu da je prihvatanje dva i pravljenje spoj između dva dokaza, znači da je to preče od, znači prihvatanje jednoga, odbacivanje drugog. I od onih, koji su napravili spoj izmeđuva dva mišljenja, je, na primer, šeikhu l-Islam ibn Taymiye, rahmatullahi alihi. Šeikhu l-Islam ibn Taymiye kaže šta? Znači, šeikhu l-Islam ibn je odabrao, odabrao mišljenje, znači, gdje se može spojiti izmeđuva dva hadisa. A to je da šta? Da kaza je kazao da dhoti canje polnog organa nekvari obdest. Da nekvari šta? Abdest. Vajutin, da se čujuk u da je Zašto? Za to, što kaže imen, mese dhekara u falje ta wadda, svoje polnirga nekis abdesti, un kaže nekis abdesti istihbaba. Neke se abdesti usmislu mustahaba. Namja ta abdesti mustahaba, nevajb. Nači, ibn, šehe nisam bimtajmi, odabro. Jau, vaj, tako, da kaže blizu, misljenja, ibu hanifi, rahmatullahi, Drugo ovišljenje oni koji su napravili spoj između ova dva mišlje jeste onih koji su re, do, napravili razliku između strasti, doticanje sa strasti i doticanje bez, doticanje bez strasti. Jel u redu? Pa su rekli da prvi hadis se odnosi na doticanje polnog organa bez strasti. Jer kaže kažu badd'atun ili bidd'atun jer kaže dio. Znači isto kao što se desi na primjer da čovjek dotakne ruku, čovjek dotakne nuku. Desi se da čovjek dotakne polni organ, znači isto kao da tako neki drugi dio tijela. Znači to se odnosi na što? Kada je doticanje bez strasti. Međutim, ukoliko je doticanje sa strašću, a kažno zato što kada čovjek dotakne polni organ sa strasti, u većini slučajama se desi da izađe mezi. Každje u tom slučaju se. Znači, ako se dotakne sa strašću, onda se, onda se abdesti. Ja ovo je mišljenje jednog, jednog broja učinjaka. Znači ovdje u ovom slučaju nema sumnje Bilo kako bilo da čovjek se abdesti da je preče. Načnije da se čovjek abdesti, znači iz opreznosti, mustahab radi kao što mi što mi šejh al-Sambe mitaj znači to je, znači to je stvar koja je, to je stvar koja je bolja. Sljedeći hadis kojeg spomeno i tu ćemo zastati, znači samo ću reći o čemu se govori. Jest de Hafz ibn Hajar spomenu hadis uh, Dije kaže postanik alihissalatu wassalam ili se prenosi ta hadisi unje mujima aslabosti. Kaže ako čovek povrati ilmu izaj je krv iznusa mezi, Kaže falli nsarif. Walli je tawabba, falli je tawabba. Kaže neka napusti suaj amma namaz i nek sabda sdi. Seba je hadisi usnva. Kao što dutu, kaže poznat je nefis kućenja il jessas. Usom poznat u komentaru na Tahavi imama Tahaavi. Ma Abu Jafr, Tahaavi. Znači ima poznati komentar, poznati muhtesar iza ki ide. Znači poznata tahavijeva poslanice. Međutim isto tako, tahaviji ima muhtesar iz fikha. Znači ima djelo iz fikha, metni iz fikha. I na taj muhtesar iz fikha je veliki komentar napiso jessas. Imam jessas, poznati muhtesar hanefijski, koje jedno od tako da kažemo znači, velikih dijela znači, gdje spomenuo sve dokaze ili da kažemo činom dokaze hnefija za njihova za njihova mišljenja. Pa tako, na primjer, tu Gessas kaže da ovaj hadis osnova kod Hanefija kada govore o stvarima koji kvari abdist. Jer kažu da ne džaset odakle god da izađe da kvari abdist. Jel redu? Znači, ne samo na jedan od dva otvora, nego ako bi čovjek upotakla krv, ako bi znači, iz nosa, izrane, kažu to kvari abdest. I to nije mišljeno samo Hanefi, to je mišljeno imama Ahmeda. Da nije džaset, ako izađe iz tijela, dak šta, kvari abdest. Međutim, razila zes oko ok, ok, količine. Pa kod imama Ebu ako se pojavi ne džaset i potekne, pokvario je Abdest. Znači sama pojava, na primer krvi, rana, pojavila se krvi, nije potekla, kod Hanefi, ne kvari Kod mama Ahmeda ako potekne, da je puno, da čovjek pritse kaže ovo je puno je krvi. Kaje kvar je abdes, tako je malo, ne kvar je abdes. Veđuti, mishallah i ta'ala, otmećemo, otmeću mishallah i ta'ala, misha govoriti sledeći put. Allahe, tebarek wa ta'ala, molim, danas esmu ljudan opresli. Wa sallallahu ala muhammadin wa ali wa sahbih wa sallam.